گران و مخترم آردون کو دا مولانا علیه دا دوره تفسیر القرآن په مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو دارچین کی شویده دا دی د منایدو پتیاسه تای اشاہ دی تای دا سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر پیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر اور صوابی پروپرائیدر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر 031 بیا سلاما اسلما وطلا للجبين االكلام تسلا شودا اور ابي ورجو تهندي باندې ونا دنا ايها ابراهيم आवाज کومه ابراهيم عليه السلام تاچه ابراهيم قد صدقت الرؤيا يقينا رشتنه کو تاخ ان يا كذلك نزل المرسلين نورسيوي ان هذا الله والبلاء المبين ان هذا لا البلاء المبين बेशक داخه مخا امتحان اخاراو و فردينا نو دغه نسوي او دا له امتحان کرا له امتحان له دکسي ديږي کی چداغي نه دله امتحان او في ذا لكم اپدیش ز درکول کې تاسوتا بلاون یله امتحانو يا دا وفي ذلك ا فدين جاء بر كل كتاب استعبلاءن احسان و احسان يا وفي ذلك ا فدي قال كيه بلاءن ازمختو تطاس ل لئ اسان نو اړ یو چې ناخلېته د دې نعمت قران کریم دې څرګرکي بری اسلام باندې اغه دا یو چې تاسو تمام دریاب سیری کو مدر لسیری کو تاسو پور هوته دي انځه ما نعمت نمانه فارقنا اپک مکه چې سره کومگا دیکھمل بهرا استا دریاب ف انجیناکم ذو لاس کومنګ تاسو واغرق معا اغرك منغا ال قران فرعون وانتم تنظرون أو تاسو کتن د دې کې ال قران ناغل دي له ال قران د نهری قیضا بابا چې کلمه زاف مزافون راشی لداغه مطلب دا وی چې پای مضاف الی بیانې معنا داغه مضاف معنی چې کم دینه غږیږي اغه مطلب ته غږ شي نه دې چې اوی آو اغه آو حقیقته دوانی وي وایي دا اعلی تران نقل ده څه معنا را اغه تران اغه مضاف ته او فرهان مضاف الی لري او قاننه وقاعده دغه رو به نو سمانه شو وَأَغَرَ اَقْنَعَا اَوْغَرَ كَمَنْدَا آل و یعنی آل و او مثال و داثری قیدہ نحویان جکرکی لکوی جَعَنِ غُلَامُ زَيْدِن جَعَنِ غُلَامُ زَيْدِن دے جے کی مجید اگر دا چا دے حکم دا چار دے جے کی ناغر دے جے دا دے را را دے با د چاران ماتا د زید غلام راغې ماتا غلام راغه د چاو د زید دی لکه کباه قاعده نه وي وی دې چې پر خدا دی چکره کله ځهانه غلام زیدن راغې نو غلام مزاف ته زیدن مزافن الې دی نو پر کار د با له کوم با وایو کنا چې زید نا غلام د زید راغې غلام د زید راغې ولځه ته زید دغه شو او غلام هغه مطلب دی غلام مقصد دی د زید کې کانو نو یې د کښ دی زید کې او هغه راتنا علی فرعون رسما د مزاف معنا ورکړي مزاپونه لې او د شو نو محادثه د بوانې وي چې وګورئ دا نه د قید مطابق فرعون بچو دي اعلی قرب شوی وي او هغه په دې نه پوي کله چې مضاف او مزاف الی راشی نو بیا معنا دیږي چې اعلی فرعون هغه منزو چې کم ده نو چې یو دې معنا بګه اعلی فرعون فرعون یع فرعون منغرق نو دا هغه کتاب ده هغه مو پاکه فرعون چې اگر ظالم ندیجہ کے معنی یو زبک ہے آلہ فرآنا غرق منگا فرحونیان اور بلدان چاگتا قرآن کریم کی معلومات نو چی فرآن غرق شعر پر لسم ستارا سوٹے اسرائیل یارسل دریم آیت کے ہوئی 103 فعاروا يستفزهم <تصفيق> من الأرض فاغرقناهم ومنه جميعا فعاروا ان يستفز من ان يستفزهم من الارض فاغرقناهم ومنه جميعا فاغرقناه من غرق اغاصره لا عاشوا عشر طول اليمتول فیلمه تبا و برباد کولو نا دیزه کم داگه ماناو کن دلتم ماناو بکره مزعف مزعفون الی داگه یو داگه ماناو کن و اغرق ما غرق منگ آل و سراحان و فرحانیان و انتم قتل, قتل تاسو تقبل استرگولی دلو چه فرغان بوب شو غرق شو اصینا چه چاوه چه غرق شو دلو تاسو بیا یارو چراب و چراب و چرابس و و دیزه که درین مزجو کرکی اغا صلا الحفا عن الزم تاس اغا جلم اغا گناه کلو لیکن بیام تاس تماما فیدر کلو و از واحد او پکم واقعی چا دواست منگا موسا دا موسا علیه سلام لیلتا نسل وقشبو اربعین لیلتا نسل وقشبو او صوت العراب کی با اغا راسی دا شو اغا اول دی او دا اخر اعتدارا او دلت انتحارا سمت تخشتم العجل بیاون او تاس خیب تخدا من بعده پس داغنا وانتم ظالمون او تاس و ظالمان وصلم او زیتن کو ما سواب بل الهام منلو بلک ارسازم منلو نو او تاس شک اللہ سرکوه با اللہ صفت مخلوق تا ورکوه لاتاس دا اللہ دل امت شکر بیستو خې په دې ټولې د نړۍ یو ځکه دې د فرعون سره پاتې شو فیرین سره پاتې شو هم دا مرادو فهم هغه به کایلو هغه مشه کو له دې سره کم دا قصې زړه نه شو اره دا سړي عبادت هغه چې کم نه نکو پدې کې هر ورځي مشوروي چې دا فلاني مسلمان کې دا به پلانځي راځي نو پسندخه کېږي چې پلانځي کې نو بیا خنۍ ناغه تنه مې خو برجسرو ها برجسر سر چې کوم نه نو وایته وای نه دې خلکو عقیده دکره د شرعونی اوند بیا باندې لستره اطلا راتلا داسه او خبر را روان و اته دې چې د پښتون او ایران تا ایران له هندستان ته او دا خلک ته انجان تول وسېدل د چې کمه مسلمانان په انداره کو هغه مسلمانانو کې وره انداره کې داتري کول چې کله ادبو نه داغه نه مخ هیڅ پا نکریزی به نه پاهي کې دښمه بلولې کني داغه کتابونه و ګورې نشه په بلکوي به سورې نه نکری جوړو داخلا کو دی مکه چل کوي اکه چل او دای چې څو په شو په طالبان دی دغه پر خوده اټن پلو هغه دغه سری لا بعض دغه خنا پهیا باندې چان اثر داسي چې اخو خلک په خو خلک دالو ته دالو وي چې دا باندې چانه او دال په خن اړو ته پېټلې وي دا چې دغه دغه خلک نن دغه نغې ولا ته کاوه راولا ا زمون خلک چې کنن ساري وتشنه چوي ا زمون د او سره په خبرته ته دوز چه نولا او خلا نوری کورانم ناو خواهی چه تدا با بلشیه چه تاوی رو نکاند چه کورانو تا که تو رو بو کلمنو خواه من کلین را دلی <تصفح> انده رسی دا اثار دا حرز اخپلوی را خلکو نا چه کم یکی سا آباد یا ترکیو رسمون رواجونی نا را پاقی کیوی اندوانو که کی با غزون چه کم ننزیاتو دا رنگه اندوانو با الک پا, پا پالن باندې بللکه جوړ زموخه لکم دغه کوي خپلانه په پالن کيږي الکه الکه نه جنيد نه جوړي نه ته بخخ کاوي جنيد نه جوړي دغه زميشت کمنهست عدالت پالن کيږي عليه خواته فتاسين ولې دی غو پلين ولیا ده شرم یې کوم نه نه غو کلي او ته له تخرتيږي راختیږي الکه زميشت نه کوي تخرتيغه پکټ باندې کيږي کارو اله کو اخذ ایت انجن نه جوړا تا ادم خوشاله کې جن وټاړي اځه په پهلا څېګونو دا امه الا دانه رواپه کې جدي وادي ملګری به د 10 پیسو وای نو دا به چې سوال داکنه کیږي تاسو یانه سره کنور سے نه نه دا ملګری په واده کې به وګړي نه هیڅ وکړ نه تاسو اندي دا ام د خلکار کوي یاره و سلا تهونه خو دې واده ته هو غړي دم کنا انا يا صلى لكن ځان دې خدای جوګه جنينه جوړه با دې ځان رسمونه ته کوي هغه مملي خلکو کې دوله چې کننه له دې غوړم ځکه دا بنيسيل عريزه لا پاتې جو که وړاندې ان تر دي کوم داسې دا عبادت دماډا دا دا پاتې شی وو الله او هم ځالمون او ظالمان ثم يا سلام او سن ثُمَّ يَقُولُ: دَامَرَفُکَ مَنگا انکُم تاسو ته، مېن بازي زارکە پس د دینه لعلکم تشکرون، د دې رب تعالی چې تاسو شکر به وسې، څلور نعمت ایطاول کتاب، او تاسو لمې کتاب درکو، توراز ندرکو، یم ضمانه نعمت نه منې، او اذ اعتینا، او تکم واقعې چور کَمغا، کتاب موسی علیہ السلام ته کتاب، والفرقان سرکون ته، لعلکم تعتقدون د دیر تاگا چه تاسو لا رمو مئے وکی تام دا اللہ دیر زرکو چرا ہے راس ممئے او پس این آبا نران شای غلط لا رمو او دا اللہ دا نعمت ناشکر تاسو کولا و ایس قالم عصا لقومه و عزیزه کے پین زم نعمت اغا بذکر کئی اغا پین نعمت داو چو تاسو ما قبول کولا پس اوام مئے بغير ده دينا ده بغير ده قتلنا نو اغا دلا لكن بهم امتاسو بغير ده اغينا ما افعله و ايس قال موسى اوفاكم واقع جواه موسى السلام لقامه قوفلتا يا قومه زما قوما انكم بشكر تاسو ظلمتم ظلم قلده انفسكم فاخفلوا زام مبانده باتخاذكم العجلاء فنولوا دسخير دخواه السلام فطوبوا پس توبه باسه ایلا باره و کم پیدا کون کی خپل تا خپل پیدا کون کی تا چه ستاس باره ستاس پیدا کون کی اغد توبه باسه اور توبه مانا سوا ده توبه مطلب دایو چه خپل زان آجیزو گان لی اور چه کم تاس جام و گناه کلی داگی نواپس شد پس قتل کے انفسا کم یوبل و یوبل اوجنه یوبل قتل که علا بستاوستو باقبلیگی نویاغی کسی ضربون بانکسان قتل شو یوبل قتل اچه قتل ایکن بیاس پادشو بیاسم احمد شو ننا قتل فکینو شو بی فقتلو انفس اکم اوجنه یوبل سمطلب امیتوها بطواتی وقفوها هم شهواتی بتا باد نه جان صلیکې اغش شهوات نه ځان مننه کوي امیت وه بتاته وکفوا ان شهواتي ځانو په بابت دانه په طاقت کمزوري کوي ځان مر کوي لکه سویل کزان ته مرته خوراځي بنا سمات لفظان په سٹړه کا ځان په طاقت د الله سره کوي ځان کمزوري کوي اغش شهوات نه د دې دینه ځان مننه دا فقتولو مانا جه کمنون اغدارا نه قتل فقتولو انفسکم زان کمزوری که پا ایبادت سرا فقتولو انفسکم زانم ای کمزوری که پا از سرا زالو کم ادا حضر شوخ القرآن مانا که من قرطبی نقل کریرم زالو کم باکار استاسو خیر اللہ کم غرد استاد و طارا ایند بارو کم فنیزا قیدا کن کستاسو فتاب علیکم فتابی قبول کلاستاسو فتابه, فتابة. نا نعمت فتاب علیکم پسره توبا قبول کلاستاسو فورا حکم را دے بس ټری په بل باندې پروت کې او حکم د الله تعالی طرف نه راغی او څه بس ستاسو اخلاص معلومش اخلاصکو هغه نستاد اخلاص نه مغ متاترش اخلاص کشه فتابوا علیکم پس توبه قبول کله استادو ان الله شکرد الله وتوب و رحیم قبل ان کی مهربان دی و الله همه شر په لپاره خپل بندگان او بنده رحم کوونکره و اس قلتم مخکیه ته فرمایل چې تاسو الله سره شرک کوله لیکن ته به په جوان تاسو مافه کې شماته ته توصل نووس پدې آیت کې وایي تاسو کوله د الله د شان مطابق ګوښتاهی وکړه نه د سزا درلودل کړئ یو نن ته به یې تاسو نه په بل باندې وراله واېس کول تاسو یا موسی اې موسی علی السلام لن نعمن لک هرگز یقین کو تکبار استادان نے حتا پر دی pore نار اللہ چوینو اللہم جہراتن محامق فخرجتكم سائقاتو پس انی ولا تاسو چغی سال کلکل رازی کلر اچ فرازی کلس شو اینه بندر در بندر را پروت او ان تن تن ضرور تاسو کتل تاسو کتل او مرګربن الله راوس بعدینه څه بيو شي پر هغه لهوا بيو شنو راول سره وای مرګ راغلو د ویلو چې مرګ راشه بیا کم هي چې باندې نو قران قران کریم زه پدای ذکر کړو دلتا مرازی سمم باغسناکم شپا گم نیمت سمم باغسناکم بیار جواندی کلی منگا تاسو سمم باغسناکم اے احیو اناکم یعنی منگا تاسو جواندی کلی من بعد ماتکم تاسو مرکس تاسو نا تاسو ملک و ماملک بیار می جواندی کلی او دو غزر السلام واکی که مرازی غزر السلام صلق علی وفاتو او بیار اللہ پور تکو جن دے کو یو مرد امتحان دے لکد غزور علیہ السلام درم سپارا ان دا صورت البقران دو کی ذکر کی غزور علیہ السلام پیغمبر فوالا قبان تیری دو آغا خار یپری وطوان وی باب سنگ عالعبادتی دو سو ون ستاید الذي مر على قايته وهي قايته على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله ميتا من ثم باسا قال كم لبث ميتا من سلكالا ثم باثه بجنده قال الله ان <التسيقن> شاء اماته الله <التس ميتا من ثم باثه الله على بني سلكالا اماته يله مرگ اپیر آوسترینی سمم باغسا بیا جوندی تا غلرا دام مرگ دی علی دیمی جوندی کو در کسی دیزو سمم باغسناکم من بعد ماتکم بیا جوندی کامن گر تاسو پستم ارکس تاسو نا یا مرگ دا اجل اغا راپل دا غی نواپس لا یو اخر بیا غا نیتن رستے کی گی چکر مرگ اجل رشت ا درې مرګ دې امتحان لقد غزر السلام ا درې مرګ د عذاب لقد ديجه دي کی لقد د بني اسرائيل سن دا سنکم بیا ژوند کوم ان دتاسه مم بعده ماته لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وکاسه وژل لنا او امنه مزکر کړئ ديجه کی امنه وژل لنا اوسوره کلام علیکم الملکم پتاسبان نه دی وری یزی و ان ظمنا ارول جن علیکم الملن پتاسبان نه تورن جبیل و صل و املزان دغه باندې مونږ راولې کلم امن برته ویلو کلو خل من طیبات ما دپاک اخلقنا رزقناکم تذكرکم من طاشتا یو با و نعمت او دې چې ذکر کول چې تاسو باندې مله سورې کو اځلال غمام امن السلامه تاسو ما در کا د نعمتو نه لیکن تاسو به امزه ما د نعمت کفران وک نه شکر نکه او جهاد نم تیارې نه کو ته دې میدان کې کنه د قران تنظیم نو بلې طرف نه پدې باندې بدر من اصله راتلن بعضې دغه ډرې غونځوي سوک حلو با حلوا او بازوچ داله کر صلیبه د شپې د نور پروتو سره را شوروشو او star مر خطو پوری دا به و بیا اما له با نشوه bale کر صلیبه را او ادی برا جما کوله هغه دی من او سلوه اګوره من با غول سلوه داس پور ملجان پوری طریق او منچو الوا ناقو خو دی ندار دی له پاج جهاز مرادی ندار دو خره کو نه ولا فاګ سر پر کول اني ولا تارخو د دوالا که ته چې کجوري خورينه سپور وو چې څنګه جوړ وو له سپور ای ها چې ته چې کجوري خورينه سپور وګرځې دغه سپور را سپور وای اچھا له وسرته خو وسرته ندی پښ نذیر و صلاه و سلام او کجوري د دوالا به کول کولې ني او كتشو نغا ترووه كجورا خغوا نخغا تارخبه يزيكو نغي حاجمه اغبا ككمده نرات للا نالاوه داقة لمنغ دركلو او منغ درحكم كلو كلو خريم انتو يباطمان رفا آخرى كننا رزقنا وكم شدركل لمنغ تاسلا وما ظلمونا ادي نقصان او زمان وما ظلمونا ادي نقصان او زمان ولكن كانو لیکن وضی انفظاهم وقفل زانونا بانده یزلیمون زلم کون کی وزان سر او زلمان زیاده اوکو وزان بانده زیاده اوکو سمتلب زماد و نیمت و کفران اوکو نا آنیمت متوارس آنیمت متوارس, آنیمت متوارس, آنیمت متوارس آل چکلا دنیمت شکر تاباکو نا اللہ بدل نیمت نون نردر کئی دارنگی چسوال کئی نا ویال لما لنیمت راکی فیانیسی مال راکی ایچه درکی نید آگی کفران بیاما کوا باقی مطابق بیا کار کوا دلو با اللہ مال ورکی بی بی بی بی زیل دی مال و بولت پو سرداشی نی پوزولی ورکی بی اوکی اینچه درکی نید تشتورخان شی این دو چگه شوروت نفیر رسولات السلام دو آگانو که روزی کل کله بواب یا اختا باران بارکی نو بی اللهم از اللهم باندې باران را وره یو به د طرقه د دې باندې اللهم اغسنا اللهم اغسنا اللهم باندې باران را وره نه کله کله دی اللهم انزل علينا اللهم باندې باران را وره ورو لګي د نبی له سلام دعاګانې اضغاب اقولا اللهم امزل علينا غیسا مغیسا اللهم امبانی باران رو رئی داش باران رو رئی چا غصوی نافعا اغاف فو بمانوی اغاف سبب دخش علوی غار زور انچا غان اقصان دهنوی توفان تی مجولی اللهم سلسل مروانی بابو اغانو بقول ناللہو اماما پیانا حلوار علی گل مالزال مالر عليه نو چکل کو فرند ما دنے ما کون اللہ یزان نے نقصان ورکو مالے سے نقصان نہ ریکارڈ او مازال امنا ابي حس نقصاننا كزمان ولكن كانوا لكن وضي عن فسام واغفل زند يجلمون ظلم كونتي واذ قلنا ابكم ما كيت يمن وني ما كنا بيان شو غدا بنو نتائج عذاب امل بناء از دابا قران کې اندیږي چې هغه کومنه ذکر کوي چې دا الله نعمت هغه بدل کو او ځکه نو په کوم وخت یې مونږه ود په داقله شه حاذه قیاطات خرتا فقلوا فشقوا منها د دینه یا دروازه د خارطا دروازه د خارطا وربانشه په سټريقه سره سوجبن فعاجز سره واجی جوکه تاسو باندې معنی مته نو دی د انې مپ با د پاره ترڅو کې اعوذ بالله تاو کې او نه در کوله را هیڅ فاته که مې بي الله برګو درلا نه د الله د نعمتو کفران مکوه دا ای ناشکری مکوه او دا کوفران دا مختلف سیزنو کی رازی خوراق چم رازی او چکل تاثرا دا بہتر خوراق بے غلطا سری میوی دی ناغی چه صحاب دن اغور که دا مکر چه اغورا که زور که مزباد آغا چه تاعت شما ناغی تویب خوراق اللہ تعالی در کرو لکسن چه مختی ہوئی کلو من طیبات ما رزقناکم ورای دا هڅه کوشش نه نه چې منګله برکلې نه خوره چې کله طاهه کې دا ورکونه او دا کوله حکراغه نه بیا ورکه اته ورک نه سي سي ز ورکه راشنه چې غلط سي ز ورکي طيب سي ز خاص سي ان رسول الله صلي الله عليه ما پدري سي ز نه هغه خو دي یا موځ دا رستر دی یو قال او گرم با با ما تا حقوق دا زناناو گتل اغا غوره دی حقوق دا زناناو دا حقوق دا زناناو سمت لا یعنی دا آجز دي آو مظلومین دی کمزور دی لدا او حق گتل آز ما آخوق دی آو ما تپسند دی چه دا حقوق اغاو گتلیش اسم چه غوره؟ اسم آواز دی او زیاب لا غزور جو کره آ حقوق النساء او دارو حکوکه کوم دی او دازي کول <سؤال> غالي او په پیغمبر حکوکه او شان اوستاو حکو غو خستخري اغزند دي دغه خدا سره برابر وي نبی الله السلام او له خدا سره نه برابر اوسم چې کوي او د الله پیغمبرم چې کواله ا چې ما پر جنانه حقوق اغه غردي بهتر دي چاو ګټل دي دي په کوم چې تاسو کاله نه د داخله شه کې سره سجدان تلاجو جاي سارا تصدي سارا واقومه اوليت خطه حطه ما في جنا ولا جمغا كلمه استغفار واه كلمه استغفار واه دعان دي كلمه توحيد واه لا اله الا الله دعوه كلمه استغفار واه ده جنا وما في غاله نغور سره ما مات کو تاسو ته اتاه یا کوم غوناه او استاسو خطا او استاسو او د نماز او صلاة کوستایم طریقا چې مکفقه شو ان به له صلاة سلام نه او مجد حرام کې درکاته نفل سرو صحابه کرام وکړي ستکا مې دی الله درکې الله ته درېګا خوشاله رحمان نارغلا دا الله ته درګا واخبه دا خوشالي پاره قاعده حلال مال دے یا نور سے یا نور سے اللہ ستار طرف نبی اللہ ستار شکر ادا کرو دانش تعالی مال والدنا کرشی خوشری در بندراشی اتر حدود نتاجو تو کی تجاوز مت ہوا سن مزید المسنین ای ذاتت لبورکمن دع اخلاص کو ان کو ط وہ اللہ وذلو بننے ورکو یہ سوچ لو فبدل الذين پس بدلا کا جزاء المعتدين قولا ونا غير الذي صرا بنا قيل لهم جزاء الشودا ديتو سيلي شو, دي دي شو باقنا خلاف يوك فبدل الذين فبدل كاسانا ظلم جزاء المعتدين بدلوا أولا معفول أغده مغزوف أغده مغزوف نأبره باسي فبدل اللذين ظلمواه قالا بقال غير اللذين اللذي. يعني دي بدل كاكسانو جزالي مانو وينا فأغا وينا بدل باندي فأغا وينا بدل سرا آكا بدل مانا أخذوالي نبيا mbe xa la la zomo tawa ta tas zoamu cidhaaleu qlan wena si wada غna civil bi pa geta yu ci soay waqulo hettaton ba ci zaman ngagu namaafke bu namaafke. Na doe Xta fi sha ناله <مالا> غنم په کار دی په واغو کې دی وی په سوال دا دغه غنم وخت د خو په تکنه بد بیسو چې خدای غنم راځي غل راکې نه نه نه روان دي خوشاله خدای مقام د باغ نو د مقام او د ازید د دغ سوال نو باک د مقام د دعا د التجا د درخواست الله ته چې خدای مونږ باندې فضل او رحمت اغا کړو دی پا شکران ادا کو نګ باك دي کی د خپل غناونو استغفار وکړو توبه الله ته وکړو نه غیبا بدل کړو زکووی فبدل الذي سلموا پس بدل کا یکسانو و لنا فاعلمنا سرا سوا باینا چویل شو دی تا فانظنوا پس رنګمنګال للذین فاکسان باندي ظلمو چه ظالمانو ارې ځنه عذاب مې نه سماوي دبرنا به ما په سو باندې کانو یې څقول چې ودینا پرمان لګوره سم چې دې کې اغي عذاب بدله کړل نو قران اغي تعذاب ذکر کو نو دتاسي عبادت چې کم مقرو دي د ارنګ ازکار کم اغای کبکمی او زیادین کئی ذکر دی او دلامی او باکر جساس اغای جلکی اغفر میلی لا یجوزو لا یجوزو تغییرها فی الاسکار والاوراد اغای جاز ندی پاسکار و پارادو کی یعنی اغا بردنو کی چطد زان یا برد جول کی یا ذکر جول کی وی پلانی ذکر کی سندہ ذکر کی و هغه سره په پوهه کې سپېړل نه پوهه کې سپېړل خو زه نه نشтам دا کارونه ستارونه سره لاتی دا کوم نشته نو یال په ځان ما ولی دا کوم نشتا دا د قوالیان کوي چې زکر د الله تینو واحد الله یا رب پلان یو خراب وګرو به جوړ کی نه د دې څخه وله سو نبی نو سلام ذکر سلام زکر سره سره خو زه لیدې ان له تر شعبولي اچولني مينه کله پته کې شروانته چوپ دې څوک را وتا اني س벌 سو ذکر الله یادول لي الله کو اجزيده اوه ولاه ولي زاد بهتر دی د فرض نه پخ کم ازکار وارد دي او شتا دغه پږيو کا لکن جزال انفرادي کې نه پته سره کا او غلي د سره کا بن ایا جواب سره لګیانې پرسته یو وخت سبحان الله سبحان الله مگه از ته یو څو کو خبرونه کوم ادي قاضي کوله ته وړو وړې نه چې کار ځان نه یو انفرادي عمل دې داز نه پټ کړا دا الله په منځ کې راز دې تبن چاته راز مخکاره کړه په دې زبانه ده چې چکم دې نه لري ا نبی له سلام الله او صحابي بنده کسموین راغللې نبی له سلام الله هغه طریقو ووله چوايا امنته بکتابه کله دی انزلتا و برسول و بنبی کله دی ارسلتا داغه نبی پجو رسوله نبی علیہ وی تا وینا تاسو چې ماکم الفاظه نبی ندی وایا رسول ثلاوي نو رسول نبی کو سفرک نو خو مطلب دا چې پیغمبر څه کوده نه کړنه غیفتي بد د ځانه په یو ځای نه جوړه د ځانه په یو ځای نه جوړه دې دوی د د تاج د آدېر خو دې از کوتلاسه ولی شنو مولي د ورو د تاج فتاه راشیدیاته امالانا ګنډو رحمت الله علیه اغه با اغه مت خلق تقودل زهر قاتل باه کو سلاخه اغه او سلام او سلام مشهور دغه غشتې 90 درته زروشټې اپاکه د شرک الفاظ دي اغه الله ته پېژلانا دا السلام علیک غرابلی او سلامات ضرورت څه ضرورت دی په دې ځای ائ بې ودای چې په همبره یا د غریب بل چاته کول د او اوسته یې نور نه الله وی مم ته ذابرانه ګډه برنه او ای داس طسقام صالح قومه اتنمت انفجار الحجر دغټنه هغه بروانې دل دغټنه بروانه شوي معجز موسی علیہ السلام واذ استسقى اپ کوم وختي چوبغت موسی موسی علیہ السلام لقامه د طار دقاقل استسقا باران غختل استسقا معنا انتصاری واجزی د استسقا نبی رسول صلی الله علیه و سلم په مختلف طریقو سر کولای دا یوه دم کله دا چې سړی دوغه تر او منظر نه بارنه وته دیم کلي دی دوغه مختلفه او دین صنعت او ته خوشې دا ته او پرېدګه کې نفل چکننه کول دي او د وې کله د سوالې کول دا ترې کم سیدا ایستسقانا جاری باران اوختل او بغوختل موسا رسل مستسقا او الله ته نه پاره قوم چې اوږو ضرورتې فقلنا فسمنگا اضرب واخا به اشاع کل حجر پامسا خپل باندي یو غټه یو غټه اغل لخت راخلاسته ګونډیو له اخلاص کړ او وبصر روان او دولس چني داغینه هغه اوبیدو اوبه معجزه را الحجر سمتلب بس یو عام غټو دا نه چې کنه دا یو خاص غټو که خاص غټه شي خو جو بیا معجزه نه شوله معجزه مصطلی السلامه ا ماجزه پیغمبر په اختیار کني دا په طالطن ما چې ماته کوم معجزه براکول شي دغه سه اوله کرامت ده خپل کرامت پتنه چیز ما پلاس بانده مکم یو ناشناکار اللہ صادری او خکار قیبا فن فجارب پس روانشو ایمینو داغین اس نتا حاشر تاغین دول اس چنین دول اس چنین داغین روانشو زکاقی دیوب بلجوتا نسکل دول اس قبلی او آری و قبلی تاقبل اقبل چنینشو ناغیب آری و قبلی و اقبل چنین او آغا به استعمال دا بنیسریلی که خدا چلو کانا جو تا رو بن نقل آجا منگ پخصانا دکا چلی دا جالا پلی تشو دا اجام چا کم دن دا او بتتوئی که حالان تا دا مومن جو تا چه اللہ شفا چولی را دا آغا جو تا سکل سنا روان ری آنچه والی جو تا اغم سکل پکا دا آنچه تو ها یو سره دا چا آغا شاکی دای شاکی مومن دای نشاکی سے مناغل ابلاتی کدا آده بی پالپی انده کاردان ته وږي چې دغه وطناني جټم سکلو باندې نارې شوونه دا له پلانې خلاص ته لوخې مې ټټلې خلاص موستریو دې کړو انن مې بدن ټول رپې نه آده بی پالپی باندې به دا چلے کوي اڅه شکی نه هانه بها داني پرکار چې جټه دې وسرې نه خورې او دا سکينه په دې وخت منګ د شېخو قرآن مون نه حافظ ولې ا کنا اقوریکو درځواديس کې او اغه شاملو هانه اخو مازرو سترګوباندی لړې دوس کې جوته نه اطالبا نه لجو خپل جوشي جنگي جوړ کو یو بری بری دکې سپوږی سداده چالو کو اوی نه کو بنره پليت سره په ډېره مشکله اخو بوجره ویننه او بره پليت کوي جام جوړ شوه مولانا عبدالحسیم رحمۃ اللہ علیہ نو هغه جره نو سچاندې زیاد. وې دا هغه شان چره شویخه نا طالبان ته زه زه زه زه او په لې دیندي او په پاکی نه ای له له نو زموږ ټول محترمانه مستونه هغه falo راوي هغه سره به د مینه کول ځکه مازه له پښترغو قابل مو زیات حافظ زیات او حافظه زیاته وا هغه ته یو ګورخه پتی ګما او د دې کنده خلکو دا اصلی مسلمانان ندي دا اين مسلمانان شي او انسانو کې دا خو دې چاغي د یو بل چټن شي علاوه ته خپګې کومه ته ځلي دا بری سترې له دا چل دا دوت ممکنه به پدایشتري چې دا, دا جټره دا دا د دا بدره نایس خبره نه نایي جټه دې یو بل نس کنه علي دولس چني تاسو روان شي قدري ما يقد زيد بوسکل او ما متوي كلو خله قنا بمورتے وی کله پرواچرا بوسکه مرز قلا رزق دال لانا ولا تاس او کو فرمه فل کوي فلاردې پدما کې سمجله ولا تاسو بدنی م پیدا کوي مگر د مد کفر کار نه ایم نور گناو نکوه او دا اغیر نزان بچ که او دا اللہ رزکی حلال او اغیر استمال اوه و ایز قل تم پس دی مذاب او دی مذاب او اغا او زلط وال احوان فسر دا اغیر کفران زلط او دا اغیر سپکاوه اغا قرآن جا کرکیش جوا شو پس بانی اغیر سوز وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ هَٰذَا بَشَرٌ هُوَ أَمْسَالُ سَلَامَ لَنَصْبِرًا هِرْگې سورن کومه علات من واحد او یو قسم خلق باندې فَدَعْ لَنَا فَسُقَالًا مَنَرَا رَبَّكَ بَرَخْنَا يُخْرِجْ لَنَا چَرُبَا سَمَ نَرَمي مادا سنَ تُمْبِتُ الْأَرْضُ جَزَرُونِ يَزْمَكَ مِنْ بَقْلِهَا تَرَقَارِ دَغَي وَقِصَّايَا تَرِ دَغَي وَفُمِعَا غَنَمَ وعادتها نست او پیاژداري ده وغفتل وی موږ نه د پکار دي دا سزونه هغه ورتل دوی نو وغفتل یوته مینه سلوارات نو ته ور فراس راته به تره امدا خلق راته دوی نو وغفتل نو یو وجهه هغه دا یو وزن باندې د میدان نه تخته د ميدانه په څلور وزن باندې تختیدل جره دوی توغ تو بس مونږه غل شي کوله اورا شر دی دې نه خو خو غواړي نه د دې دا غزين او تل لكه مثالې هندستان کې او مولانا رحمت الله له کی رهني او دا غ پند مناظره شی وو نبي هغه تر کو تختیدو انا کومه مولانا رحمت اللہ علیہ کی رانی اغا مکیتلو عبداللہ سندیر رحمت اللہ علیہ بیا آن از اکی ترک بادشاہ انصاف آلو او در اپا پیندر تلو ایاغ بیا دا مناظرین او بجو کلو ها بادشاہ اگر آگئی او مکیتا اول تیوی چیرہ مالا دا سی کس پکارو چو مناظر او او کس سر. نو عبداللہ سندیر رحمت اللہ علیہ سر اداغی او دغه ته د دې چې کله نه لته کېنه مناظره ته چې کله مخامخ شو کېنه استل ناغه بانه وکړه ویره غځبارت ده ما ویځه د 10 ماده کومه نن دا د 10 ماده په بانه باندې نو تښتیدل ا دیم دا د 10 ماده په بانه تښتیدل موږ له کنه نو بیکار یو موږ کار دی موږ له ا په دی موږ دا دیم د دې چې دې داسې زنه غختل دازکې غختل لا تر کارې چې دې غلامان شو د فراعون غلامان پادشي او د غلام قوم چې کم نه خراقم دکې لاندې دی. نه ردیږي نه دی دا وختل لكه څنګه چې دا د امرک د انګريز لاندې او د موږ غلامانو زمونږ د امرک غلامه خلک غلامان چې غړي وسوي نه بس هغه به کول نه د غلامان آزاد ته ولاز چې به نه وکړي اره ولاده به څنګه کول به دی په کیا غصه دی غرض تر مم الاولی خپل قوانین د غزکې کې په مذہب او کدی اسلام کې ګوتې غوي علي ادا کوو علي ادا کوو ترمی بلکو دابطی کو دابطی بدل دا لاغې ده تاسو وره خطا اولی ادم له هغه نه وکړي نو علماء د خپل پاتې شو د یو دابل په تییا او د باتنګلو دا په پر لږانو کچلان دا بخول نن ورته دین د دې چې بنه اسرائيل شاعت خواه چې چه کمنونو بس ڈکو نرده اجنه سبزو کی دغوو نزکه داغوختن نا اللاوی داغوختنه گورا من باقلها و قصائها و شومها و عدسها و بسلها بس اجنه داغوختنه وی منگل داپا کار بی انداغو لی سبزوی او پا داغو سبزنه گلده خوب غلقن گلتا کرتی چکلېو انسان غلنه کوي سر مې وخري یا بماری او ډوړنه کوي کير مې وخري اداي زنا هغه کې طاقت نه راځي په ډوړنه کوي ډوړه کې طاقت دا طاقت من شهري او دا کښه څه زده ترکار نه ده غوښته موسی عليه السلام ورته وی قال موسی سلام اتستبدلون الذي ا بدلنا التاسو هو ان جاءلن ديري و تاسو اصل مساله پرهودله وړا کوو په شو ما له قرار پکاره او اعداد دي چې وړه قرار کوم په هغه له خوراک قرار غاښلې زه د اعداد تنرازي به بل زمينه یوږي ډېره مشکته مهنت کوي ايه به تو لاله شي یو خارطا ف ان لکم مثلا خارطا دیتا مصر منل امصار زه زه د خارط له شي یا اسمه دتایو بیان ارتدلش مصرن زیک تنوین د پار تنکیر یو خاریا د ان چغه و مصرن یو زتا یو خارطا فئن لا کون به شک استا د پار ما سوسئلتم چوفت تاسو چتاکم چو سزنه اورختل د برتملاوی او زبت علیهم الذلته امکرشه پدی باندې ذلته و المسکنه او غریبی زلطو پیت بار دا بدن سرا و بدن بانده ازاب راقه و المسکنه او پیت بار دا ماد سرا غریبانان شل در دو کسمه در ازد در پراو زلطو ولو ولکو آمسکنه نمسکن کده سکون نشی آرام نم پارام خین استلو او عجزان او کنه مسکن مسکنه مسدری مانا ندیجه که مانا بیاسا خواری دل مسکنه از زلط او غریبی و غربت پراغه او مال دولت اغیلوچ اتن ختم شو زهری زلط او باطنی خرابوال اغا پراغه یا زلت ظاهری خلابوانه او مستنه بدینی خرابوار و یا باه راخته شدی بغضب من الله تغضب الله باندې و باو ان استحقو و مستحق شدی بغضب من الله بغضب الله الله د عظمه ځان مستحق ګره الله تعالی عذاب دغسنه ورته چې دا سزا ورته بلکې اسوہ د عذاب تیار کی نو مستحق عذاب شي نه الله په عذاب راوړي زالقا د عذاب به انهم زکه چې ريقانودي يغفرونه انکار کوي د ايات الله د دا حکم نه د الله نه ويختلون النبينا اوجل پیغمبران به الحق به غير د جرم هیڅ څه حق نه وو د دې څه جرم نه وو انه دي حقدار د دا ويلو به غير حقو س کسم حق دار د نو دو وجلو یا دې د صاحب حق دارې د وجلو اګورا کالو اقفور نبی آیات الله ودي انکار کوونکې انك ہدایت نه الله نه حقوق الله ته مال کو ويقتلون النبينا وجلب غبران حقوق العباد ته کم بغیر حق اس کسم حق نه یعنی سا قسم جرم دا دینو ذالکا داو جلدان بیو بیما پس او داوی آسوچ نا فرمان دا وکانو یا تدون او دیز یا تکون کی اگر آسو دا شو دی اک فرون بی آیات اللہ سر داوی سن متعلق شو سمت لبو کانو یک فرون بی آیات اللہ و کار کون کی پایتن دا اللہ باندی زکا زالت بما اصو داکار زکا دی کوچنا فرمانو وکانو یا تدون او دی جات انکی دام تالکو پا یقتلون اللذین سرا ویقتلون النبینا بغیر حق انبیارهم السلام وجل وکانو یا تدون زکا چو دی جاتی کو انکی دا حد ناتی او اس آیت چیه دا تتماد خطاب اول دا او دا خطاب اول دا ذکر په بشارت سرا او زیر ور بشارت ور کی او پدی که اصول نجات اغیر بیانو الدری ایمان بالاخرت ایمان باللہ ایمان بالاخرت عامل صالحو دا دے اسباب دو نجات دی وخلاص گورے نجاة ډېرې راشه دې اسباخ کولې ان الذين بشكاکسان امنو یقین کړي دي سمانه اکسانو چې په خلی ایمان نه ولې دي ا دونه نظر هلې بل قلب نه دراولې منافقین ته مراج یا ان الذين بشكاکسان چې مامناندی ایمان یې په ماحکنه کتابونه باندې اورستینه دراوړ یا ان الذین بے شک کان امنو چما مناندی د دامه جملده ور قصې به دا دغه تفسیر شه دا دغه اوځه شه ان الذین بے شک کان چری ناولده منافقان شو یا ان الذین بے چیمان را والده پمخنو کتابو نو یادریم اناللزین آمنو بشکا کسان چیمان را والده ندا مجملی اوار پسی بیا من آمن بالله ده تفتیر شو نو اسمانا اناللزین بشکا کسان آمنو چی مومنان دی واللزین کسان آدو چی یهودیان دی و ہا دو چیہو دیان دی ہا توائی سمانہ رو جوکا ان کی ہا ستوائی واپسے توائی رو جوکو لتوائی لیکن سورت الاراف کرا جی انہم ستارا سورت الاراف یہ اصل شتک پنزوس کی وائی ایک سو چپ نائکی ذکر کی چہو دو واپسی توی وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَتِ اِنَّا حُدْنَا إِلَيْك ایک سو چپنیت سورة العراف ایک سو چپنیت وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ولیکن منګل را په دنیا کې خوشحالي او په آخرت کې خوشحالي ان اهدن الیه بشکره واپس کې او تاطا روزو کوتا تا ته مونږه روزو کو نه هغې يهودي اده چغي دا غلط دین نه واپس یو نه غې دې سه يهوديان چې کوم علما وو او نسارا ایسایان جیسوع علیہ السلام دین اس علیہ السلام متالبہ من انصاری الاله شعبہ زمم دات کې پدیند الله کې قال من انصاری الاله او اس علیہ السلام زمم دات کو ان کې پدیند الله کې نه اس علیہ السلام ملګریه کړوا هغه اصلي چګمو ل سرا ورته دان دالی کتابونا خاطش پروستو من آسو که آمن بیالله چیخینو که پیولا بانده ور یوم الاخره پر از داخرت بانده و عمل صالحن او عمل او کنیک فلا هم پا زیر پارا عجرم بدنی ردی دیعن دربیم فنیز درب ددی فلا خوفن علیهم او نبا سیره پا دیبانده ول آم یه زنون او و اذ اخذنا ميثاقكم و ذئنا بيميثاق دئنه دئم ختاب او قبه حذكر کوي داغي ا مثال د اچ بیانې چریت تر کمل کړه او الله حکمونه اوی نو بندلې نه د دې قران کریم چکم ده نه تي او قبه حذكر کوي د دې اغم شران دری ڈالی اغز کرکی او داغی لنبنی دل او داغی قباحت اغز کرکی چوان کتابو ستاسک اغم شرانو چوان دیما تکڑوی نتاسم پا خبر الادبان نتننی تاسم دلادی پا بننی نو اغم قباحتو داغ یهودو اغز کرکو نغز احد درم الهیل فی في دين الله درم قتل نفس در در قباحتنا در سابقو یهودو در اول قباحت تی نقزهد و ایز اخذنا او پکو موکی چواغست منگا میساقکم کلکو ادستا سنا و رفانا او پورتک منگا فوقکم التور ستاز پاسکو ہی تور غر من در بان غر در پورتکو من در بان غر او قرآن وی وارفانا را پورتا که منگا نچی او شو را پورتا شنقو را برا شکن در پاس شو نا لئی منگ پی غرو در پاسکو او منگ تسووی خوزو آخ لئی ما آغسو آتینا کم چی در دی منگ تاسو تا ما آل کتاب آتینا کم چی در کل دی منگ تاسو تا بی قوة تین پا مزبوتی آسارا پا مزبوتی واشکروا آیاته ما سفيه چپه دې کتاب کې دي لعلكم تتقون د دې لپاره چې تاسو فرصت غار ان شئ اوزن دغو حضور او اخله ما ارسو اته نا کوم چې درک دې من تاسو دا بقوته بمزبتیه سره نیشیز اغسل اغ وکا خل سمانا دغه سموي دا حکم دا الله دی او ته واخل مطلب دا دی یعنی عمل ته وکي مطلب دا دی عمل د الله حکم باندې وکي اویس کرو مافیه او یا ته اسوچ پړی کتاب کری سله واخل سله یاکه ال لت د دې لپاره چې تاسو فرزگاران شئ تاسو فرضګاران شئ تقوا در کراشی ال غی براشی دغه کتاب ولې چې دا لکتاب ثاني غشتي تا کتاب قرآن راځي تقوا راځي تقران سره راځي بلکې سره نشراطلې او څ څو پر قرآن دا لکتاب د نړیستې ته تقواد نه جوړي ا ته کار سمره عبادت کوي او تقواته کې ناراضي چې د قرآن نبی ورته سمت اول له تم بیا مخالطه سو من بعد زال کار پرسته دي کارنه دا کار تاسو دا اللہ حکم مات کو نغذات تاسو کو حکم دا اللہ در کشو دا غین پسم چل کو حکم دا اللہ انپری خود فلائلہ فضل اللہ پسکچنوی فضل دا اللہ علیکم فتاسو باندی ورحمتو او رحمت دا اللہ تو تاسو لاللہ پل نمتی عظیم ندر کولی نتاسو باندی با عذاب را لے کولی تاوان یعنی شی وی بوي سره داغه نه الله تاسو بیا مرته مافي درکله لا کوټم مناله تاسو رین خا با خا شو تاسو توانیا نه نه وې سپدي اېټي مثال د اچا بیانې چریتر کې عمل کولو مکه هو دا چا بیان څه چا کار مې نه مړل وې زیږه کې دعاګه چا چا مالي نه کوو دې ترکې عمل کو کوو اې حرام کا د پاره هېري جوړې کړو نقران داگی بیان کو وَلَقَدْ عَلِمْ تَمَلْ لَذِينَا اَوْ يَقِنًا مَالُمْ دِي تَا سُتَا قَسَان اَيَا تَبَعُ چِزْ جَعَتِي قَلْدِي مِنْ كُمْ فَتَا سُكِي فِي